тоді повертайтесь до мене боком. Яким? Насмішкувати уточнив король, і від цієї немудрої провокації Світлану раптом розібрав сміх. Повертайте до мене, сідниці, мій пане, і мовчіть, бо я озброєна. Хто б міг подумати, закриваючи шприцьков пачком і ховаючи його в торбинку, думала Лана, що подібні звертання будуть злітати з її вуз так легко, ніби вона вживає їх щоденно. Мій пане, мій володарю, мій королю. У тому світі, із якого вона прийшла, хтось колись вирішив, що вони підлабузницькі, принижуючи людську гідність, раболіпні, холуйські. Яка маячня? Хіба повага до високого сану, до великого покликання і тяжкої ноші водночас може бути холуйством? І хіба звертання на кшталт «Гей, ти!» Ходи сюди, як тебе там, не пам'ятаю. Є неодмінною ознакою щирої дружби. Чомусь їй вірилось, що в цій безуменній для неї країні королі з гідністю несеть Агар влади. Галана поклала долоню на високе чоло монарха, а воно було ледь теплим. Її пацієнт дихав хрипкувато, але більш-менш рівно. Він заснув. Ще трошки, і ми остаточно переможемо. Прошепотіла дівчина не так йому, як собі. «Ми дамо їй відкоша, мій володарю, тій проклятущій недузі, яка думає, що вона всесильна». Світлана вже йшла до виходу, та й у покоях було надто темно. Вона ніяк не могла б помітити задумливу, ніжну усмішку, що з'явилась на востах короля. Глава дев'ята Цього разу її розбудили вчасно. І без будь-яких прохань. Ще навіть не світало, коли Зоряна в одній сороці, ставши над панією, як вона вперто називала Світлану, заходилась термосити її за плече. Ледь розліпивши склеєння сном повіки, їй марилось, що вона вдома, у Києві. Лана охнула і зірвалась «Я з ложа». Збентежений вираз миловидного личка покоївки перелякав її не на жарт. «Що з ним?» Кидаючись до своєї сукні, спитала вона. Йому гірше? Боже, сподіваюся, це не алергія і не набряк легенів. І, Господи, скажи, що це не... Пані, перебила її Зоряна. З нашим володарем усе гаразд. Роман каже, він міцно спав усю ніч. Я розбудила вас. Даруйте мені все зухвальство. Та я просто подумала, це не займе багато часу. тут чи не згодитесь ви... Мені потрібна дружка, а нині нема нікого з моїх подруг, хто б ще не віддався. Ви ж не маєте мужа. Та як тобі сказати? Ні. Лана перестала метатись по кімнаті, мов курка, які відтяли голову. Не маю. А що треба робити? Які мої обов'язки? Ви згодні, просяяла зоряна, дивлячись на що. Ви все розумієте, це не складно. «Я зараз на хвилинку!» Зоряна, куди б вона там не бігала, дійсно впоралась дуже швидко і повернулась, тримаючи в руках випрану одежу лани. Саме в ту мить, коли дівчина, сидячи на ліжку, натягувала на ноги по столи. «Не треба!» Покоївка подивилась на свою пані з поблажливим жалем так, як, мабуть, дивилась на свою трирічну доньку, коли та робила щось неправильно і не усвідомлювала цього через малу кількість літ прожитих на світі. «Дурне теля прив'язане, говорив той погляд. «Не взивайтесь, пані. Ми повинні бути босими, щоб без перешкод живитись силою матері землі». Справді, Лана послухалась і, відкинувши по столи, стала стопами на чомусь теплу кам'яну підлогу. «А як мати земля, Дуже задоволена з того, що по її тілу вічно хтось топчеться. Зоряна опустила очі і якось дивно всміхнулася. «У вас є діти, моя пані?» «Ні». Кляте горло немов мохом поросло. Як важко виштовхуються з нього слова. «Так я й думала. Вам вже років двадцять, чи не так?» Зоряна, як істина жінка куди ближче, ніж Борислав, підійшла до визначення справжнього віку Світлани. Десь так. Погано. Дуже погано, що у вас і досі немає діточок. Проте ви ще встигнете, якщо поквапитись. Зробіть це прямо зараз, і все владнається. Зробити що? Малятко? Зоряна не стояла, склавши руки. Упродовж цієї чудернацької розмови вона допомогла Лані надіти сорочку, та зав'язати пасок на рясній спідниці. Дерев'яним гребінцем розчесали їй довге до колін кучеряве волосся, обвила її шию намистом і закріпила на голові своєї пані вінець. Тепер Світлана виглядала достеменно так, як тим ранком, коли увійшла в місто. Вибач, зоряно, та я, поки ви замість дитяти плекаєте свій біль. Вже не знаю, від чого чи від кого він народжений. У вашому житті не станеться нічого хорошого. І якби у вас було дитя, ви ніколи б не поставили того питання про нашу землю. Коли твоя кровиночка ще мала, і ти, лежачи навзнак, тримаєш її за руки, а вона тупцяє крихітними ніжками по твоєму животу, тобі боляче. Це як поцілунок світла, і ти смієшся від повноти життя. Безумовно, Якщо дитина виросте і в 17 літ надумається бігати по матері, ті уже буде не смішно, а боляче. Колись ми, люди, станемо дорослими і неодмінно завдамо болю нашій праматері. Колись, та не тепер. Поки ми ще малі, земля ще сміється. Щось є в цих словах, думала Світлана, бо соня перетинаючи той самий підвісний міст, який привів її у цю фортецю. А в тому часі, звідки вона, земля давно не сміється, а стогне, миваючись кривавими сльозами. І наскільки ще вистачить терпіння у праматері, як довго вона буде карати своїх нерозумних дітей, вибухаючи вулканами, заливаючись повенями, палаючи гнівною спекою і обдаючи крижаним холодом, перш ніж знищить їх остаточно, і сама загине разом із ними». Лана роздумувала про це і тоді, коли вона із Зоряною, яка так і не вдягла нічого, окрім тієї напівпрозорої сорочки по самі п'яти, в якій будила свою пані, вийшли на квітуче поле і спустились до річки, холодна вода якої застудила короля.